مواردن کو دشیح القرآن علامہ محمد طویر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جبسن انیس سو تنیس سی کشویدہ لدید ملای دو پتہ یا ساتی اشاہ سنت کے سل این سیریز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمن قیزان اس دی مینچوک جانگیر اور صحابی پروپرائیٹر انوارشیر توہید موبائل نمبر زیرو وراکتی کا روہ د پیشنې ضرورت له وی مشرد تاسو غنابو توا غتم ابن الله ابن اسمی بهم اپسر سکل دین کې له اړي دین کې الله پدې اسکل دین کې له یا سکل دین کې به یې دی اسمی او سقر دین کې به یې دی اسکل دین کې به یې دی کل کله چې پېښه دراشي لکه ځالمان نن حکمراي سرګند کیلي او يرودي درتا سوسنه کله چې پرکې شي فېسله کوزین امر خبره کيلي ادهین په خپل کې نیمه دیه masala مون وا دنیا اوس چې زې باندې دي واپس کې شي ټول به ته پېښ کېږي ټول غیر متصرف دي مګي صورت باندې دا صورت تفرید دي عالم الغیب ندی لیو سوائی متصرفون ندی موخی صورت کے احوال د مصطفیر ذکر چیو نو دی صورت کے احوال در نور مصطفیر ذکر گئی ثابتائی مسئلہ بحالات المصطفیر رسومت کے مسئلہ ثابت اشوا بحالات المصطفیر دیما یا کیا قرآن کے کی؟ ابراہیم علیہ السلام ودہ رشتیر پرغمبر کلکیوی را اپلا را راتا اپلا رات ولې بندګۍ کې راځي چا چناوریس انیس الفاظ زر کولیشس هغه کې آرامات کې کې هغه څه چې ګولې اے پلا را را مڼه تا انم تان نه هغه تا ما قران نو رسول پیغمبر نو راځه ما ما په څه راځي داز به دې بلا اله ادب ته بابا ته په غلطه راځه او باقی امتاد الارد برابر ای پلارا بندگی مکود شیطان شیطان میرابان بادشاہ و نا فرمان پلارا شیطان پسروانے ای پلارا ایرکم چوبارسی کی تاتا حضاب نمیرابان بادشاہ میرابان بادشاہ فا حضاب نور کی فاخر طبع غصہ کی نا فرمانی بکی نو رحمت بے پا غضب بدل کی نو شیطان دوست نو ای او ردون که تو زمان دا مردگارانا آیا ابراهیم آئی حتی اغارت ایلاوی ایلا شایتا اوی حاجت روا اکمان ایشی نهو با دیو جنم ار جو من نکاو با دیو جنم البرتشامان مودا درمودا مدیعا درمودا نوی براهیم علیہ السلام سلامتی دی پتابان زدامانا ذاتا نفسان رسول نظرتا علیکم انی ابا کنه مغوان تعالی درب الله دې په مېربان خفي ذات مهربان قال <تصفح> رب ل باتذركم ابد تشون تاسونا ادا جن شرم کوي بيد الله و اتذرهم فرماتذرهم اباله مرب زرد چلبشم بل دې طرف ناوې نوړ کلا چې برده شدینه آج دې عبادت کو دا بيد الله أغینم سنجا صحابتا اپتیسیو دا حق پرستو بیلی دل پرے مسلو اپا دیل آئی بائی کاتو نوباقہ مونجل علیہ الساق اے اکوب اٹھولو مونگردو الانبیاء او باقہ مونجل دیتا دپلے میرے بنائنا کردول مونگ دیلالا جب رشتی آو چتا ٹول رشتی آوے نیاد کا قرآن کے حالت موسیٰ علیہ السلام ودے خاصوی دے مسلو دیلالا او لگلیشوی خبرهم که رسول میکوه او دی و سلیل میکخواست کریو او کموکو دتا اللہ د رب کوئی تور خود انی ذکره دل راز دار نجی ان خواه ورطا دار راز دیو اچه تا لیگم ابا خلی اونیو تا تا میرا باناینا ورزا دو حارون علیہ السلام پیغمبر منگ ورسرا موانتو کن حیات قرآن کی اسماعیل رشتی نوازی والاو اگو چې حکمو چه حلال اکانو سر گردو اغم اگو محتاجو وادا اکرا چیابتی حال ما تو مر پلاو چه خواه سویری دی چی دے حلال که حلال میکا او دے لگلشو نبی او دے چیو نعبا کو فلتابی تپو مدفت کاتا او رف سخ پسند اللہ تا دیر پسندو ایات کا قرآن کی حالت تیدریس او رشتی را او چت کرو رنگ دلگا فدر جی پولان خام خواه نا قیسائی جوڑا کری جنت تطلی جب ملک الموت سر اشنائی و اگر آگئی اوار تایی آرد جنت شلق را بانی اوکا نتبا بیرہو دینا بیرہو زنبا چراتو نا پانی که خوری ملک الموت تایی زمان پانی پازشوی ایدو کرا را را را را را را را را په یوازې د مې کنه او ځال تعالی څخه دړيوی جنته لږه جامې جوړې توباسه کړل دي ځان نور کې ما دالي کېږي د نړۍ پرافات او صحه چته جنته لږه جامې دا زدا زدی زدا پرافات دي مکان علین درجه پر لند اباظه وایي اسمان ته هوا پورته کړل د دې اگسان جنم کې اولاد په دې جنابانو اولاد د آدم او دا چې پردکرمه سره دنو او د ابراهيم اس اياقوب او دا چې موږ ادا کړو او کړو حاصل د دې حاصل د دې يحيى د کړيا امريم ايسا موسی او هارون حضرت ابراهيم ياقوب اس اسماعيل اس کله کې ورته شې شو دځباندې مېر په قوم دالله نه پرې وته د سجده کول کیږي دین کې ټول رمضان باندې متصرف کولو واجار کړو ما ټول متاګریږي کولا نه پاتې شو په دین نه بربادي کې دین ذکر او صلات لکه الصلات او قیام ورته عراف کې لوسی تاسو په بربادي کې اتابې شو ته عايشه ته کولو نظر ده چه بوغرده لیشی غی یا غی نند جهانن ده غی وغی اصل که گیتا یعنی غذا کوب بدن ده بکیتا ایجی پیج پیج تا پیج روڑوی که گوه گتا ده مگر آسو چه توبوخی ایمان داری اولو کنیک غذا کسانج دنبری جنات تا اوزیتی ونو کی پریبانی جناتی آزن آج جناتی آزن چواده کرده میره بان با ساق سا پلو بندیانو سرناتی دا اتاقی دا وزد اللہ را چونکی ما تین دو معنی کئی یو اسم فائل بانا کئی دا آتینا اتا یا تی ما تین محضر با من آتینا انا وادو آتینا وادا دا معنی دا فائل او ما تین محضر میمی معنی محفوظ او انہو زمین جنت ترے انہو جنت جنے وعدد اللہ دا چرا بشید اغیتا ماتین زیادی اتیان دقرا وعدد دا جنت دا سرا ادائی برا اشید جنت تا نابا حلید پریکی برا خبرا مگر ویلی بشید بچ بچ بچ پکیوایا ادائی لہا پریکی بخوراکی سارا وان خام دا جنت اغیر چورک مو بندیان تا آسو چزان شرک نوی سنو وزیتا نے تعلیبی پمیراس کو پمیراس شفن کی اول حساب بے فی حجز لمبیاء اس دیمہ حساب فی حجز ملائکہ جبلیل نور آگرے وی رو رہا ہلے سوڑا لے نوی نوی را تجیبو طرف امر اجارت چپلائے اجارت کی چنن ستا ہے فاق ازا جکم دیتا تھی بغیر دپلائے اجارت نیچ اللہ کا تعبیدہ دیمکنی رسولی اپا میں دیکھے آنے دے دی رب تعالیٰ پیسیدن کے دانا چیزار بائکات میں کو واہ ملکتی شیوان رب دارسوان اولم کو میں دیکھے نو ار فابض تفیدہ ار کل چندی آجز دی متصرف ندی فرشتی آجز دی متصرف ندی فابض ہو نبی شرف الابادت تفیدہ که متصرف ندی نبندگی کو دا الله اکثر کو څنګه په بدلنه واست دیو سره کې تیزه یقین ته تحقيق ده مان نه لا کله کو څنګه د خپل بدلنه اپېجنی الله او نام دوه قایلون دیبل سر کې علاج دی انسان چې مرشم روز زده مو کې سم زده استدان نيا انسان چې کرون پوخانه ده سه نو قسم میری قضات غلمکم دای او شیطانان دای او شیطانان بیابا پیشکم دای چا چا پیر جانم پرمخی جسی ان بناسی بیابا او کنون دار کم یو چی صفتو دار فرمان یعنی پیر طول برا چا جانم کینم او چا کم مشرو ناغبا رامقی کم بیامون خپویو پا خلکو شده لایتی پجانم که درنکی دو صلاح یسری درنکی کېدل او صلاح یسری سغور بیامون خپویو چکم در جانم در تورے انیشتہ تاظنا مگر تیرے دنکی در پجانم سرات بانده په سرات بٹول تیری او دیر پر اب بانده وعدا پرشه حکمن وعدا مقصیان پرشه نو خلاصو کوم پجانه بتی نو خلاصو ارګسان د ځان ساتلو او وګړو ظالمانو پر دې کې پرمخه غریب ورګورځو الله تبرجه دو څو کلاي چې وبلو تشو په دې دم غایت د درګن نوې وکافرانو ممینانو طاق کوم یو ډلا فردا مقامان رضای او خاسته مجلس ندین لنیدان دې زګ مجلس کې کمیو دچا بنگلہ خسترہ دچا نمائش کرے مطلب دارے چفرائی پر مون فضل کرے مطلب بیداو اصور آراد کی دیمون پفادنی پر رونا چا خستو پسامان کی او دلی دو ورین را آئید ای در خستو ذائینو وای آسو چیپ گم رائے کے نمولت ورکی دلہ مہربان بادشاہ مولاد یم دود یم دنیا کے مولت لونی ورکی اتکه چې ګلو ما یودون ما یودون چې دای یې ورشي دې سره لوځه یا زابیا کان ما په وښی دی څوک به تر مکان اګمغورې د افکار اوس خود دې دغه شي ټوکې کې او کله چې ته آزاد وې دې په اړه پوښې الله کسان را چې توفیټ ورکوې راځه اهڅه راو چې هغه کوشش وکړ د زکور اباقی نے کمال کړی دی رښتینا دا اجل استرسی و پسې دو ویني اسرې چې ګورې په دننه پاتې وو اوایې راوکه شي ماته مالا ولات د پوهې په کې د سبا وین مخابته یعنی ولده د زمره بان بان چینل اوس الله نه په غیر پوهه انخراج سره وعده کړی دی کومه چوي دی امرت ورکوټر زیات ورکوټر دا باندې ته درابا زیاد دیزار زاول کم او باقلم آغا نرسوهو واباقلم درابا میراس آغا چه ده غیج دادما دی ما یکولو حاجه دی عرابشی موتا تشتور اونیو از زجر بشک اونیو دهی پیدا لانا مذگاران چشی دیده معاین از زن دیده معاین کاللانی دی معاین ان کار باو که در نورشی باید او شیبا پري مخالف او بييمان ما تا تا کړې وي ني ني موږ شيکاو شيتهانان کافروتا هر څلنه خوشي کوي دا نه به نور عليږي شيطان نه پر لړکم خوشي کوي هغه کافروتا توزو مزن چمبور کې دي چمبا ازايا اوزو څنګه اورل وي شيوه اورسه شيوه ولودي داز تونګي اورل کوي شيطان پسور شي او شيطان ت اوزم کو زیلی پوتورو نو تلوار مو کو دی باندې راغ مو تیار کړی دی لاغ تیارې کلاکه پورتو کو متکان مهربان بادشاہ ته او وچړو مجمان جانم تتي کی واغدار بني دش شبات واغدار بني یا واغدار بنی دئ چچا تو مالو کو شبات اللہ مگر شفاعت بکری آسو یا با شفاعت کی آجال رہا کینیو لئے پنز مربان با چالو توحیدی رہی ہے شفاعت مالکان باری نی با دیل شفاعت مگر آجال رہی ہے بھئی کیا آقا پا توحید تلی وقال رو آجی انہیو مربان با چالا ہے ادن صاف در کمو پختانوی دور دروگ دید و اصفره بان چطره اوگرده دستی مثالی قریب دید که اسمانونا اولیشی دستاق بیان ستوال اخوان ایک دید اوچوی از مکا اوگرده گیزمو توتی غرن توتی لکه پختانوی دور دروگ و اصفره بان چطره باندره اوگرده داره که دید بیمان دور دروگوی چرا هایی بادم میره بان باد شلوارد اندیو مناسب میره بان باد نبی تول اسمان روز مکوالا مگر را بشیب بات اللہ تا تابدار حب دن آجز دا تول با آجز راشیب متصرف چردری اتاکی شمیلر کی مندئی را گر کری دی مندئی را اشمیلر لنزی پشمیلار قبضہ کمیم دی معلوم دی راتا اتول برای شیب وزت احمد کی تشتور یقنان آنکسان ازام صلح امان اللہ متصرف یو اللہ امالی اوکنیک او بگردائی داری لیلا میرے بان بادشاہ دوستی داری ربت دوستا ہے او ادور کی منگا آسان که سور اگتمند صورت تے من سور لند بیان کرو چه زیر آور که پدیس درمتا چانو تا او یاری پدیبانی قوم جگرالو چه جگر اکی مسلا نمانی اصور آراد کردی مون خوادی پیرونا اے اویلی در سوک یا او ری دیده را کش رکزن کشت خو سوگی پا نظر را دی مختال جو عجزانه زانی بچنکا یا او ری دیده را کش کشت دیده خو آواد آخوش داری سینی آواد اگه تا همسن وی اصوگوی کل رکزن آخوش داری سینی کش وی کشو نو که دا غیر کش نیشته او خشوئی دفقوه واسطا لا تسمع الا حمسا نابوری مگر کشار او رجلا خش چینی دب دنیا کے حاصل لصورت عز المصطفی من الانبیاء اولا و عز الملائکت صاليا و دعوه صورت فعبد و صبر لعبادتی او بے دواجر منکرین اللہ او دعوه صورت تفریق ما يقدر علم المقيد مندي ومتصرف مندي نتينا علم المقيد ينم متصرف دي نتاش يقول لها ما ذكرت مسكير بسم الله الرحمن الرحيم فاما ان جناليك القران التشقاء اليذبره اللي ما يمشاد تنزيل من خلق خلق السماوات والارض رب الرحمن الذي استوى على العرش ما لكم من ما بينهما وما زکا دې څنګه په حضور کې شلم په ترتیب کې قید سره حضرت نے په حضور کې یا سورته مریم په دې لګزنګ چې ترتیب کړي نزارې یې حضور کې سورته دو مسایل بیانې یو دا الترله الالم بیا مضمون دلته منور کوي سورته طاعات تنویر له مریم سورۃ مریم کے نام حضور ذکر شو کہ اولیاء کرام انبیاء اسلام اور فرشتے متصرفین نہیں ہیں واعظ دار نہیں ہے کی ترقی گئی واعظ دار کو کی بچکول او تیروب المسائے مصیبتوں پہ پیارلی ہو آغاز زمانے کی دفتریں دمشق علیہ السلام کے ذکر کے مفصلہ داغنگی داگنی کانو جا دکرو چیمانو راولو نو داغنگی اطلاع جا کرکن اکا چرا دیت متصرف شئ نو پاغنگی با مسیبتون رات لو داغنگی دا موسیٰ علیہ السلام اطلاع دا قوم نا چاہا قوم اگستی الہ نو د موسیٰ پوست کئو نا غیب بچیو نو سورت کی الاتلاع علی الانبیاء مقی وازه کوي او متصرف خني دي ني دي ورته مصیبتونه راغلي دي مصیبت راغلي دي اځین تشریح تبليغ چې کله ځار مصلې تازه کوي عالم الغیب الله رحمتہ الله تزرف الله نظام اسرې خل پتور رسول موسی علی السلام زور وبادرې رسولي هغه جدي ګوره سورۃ بیمن دارې یې نو سورۃ کې دا ځار ذکر کړي او تنویر د پما صاحب کا چی ایل میخیب دا اللہ دا پارا ثابت شاو انا پیوشو در اکان بندیان نا تصرف اللہ لرے ار وقتی اکان بندیان آجز دی نو دیکھوائی تصرف کوئی پیدا مبتلاح چوی گی نو دیل آگلی منتاوانی قرآن چیتن چی در تشکا چیتن چی مطلب دا ہے در تنگیدو کی چاست میلے پاسا بیانکار مگر پند ہے آچالا چیرید اللہ ناک ارالی گلد چې دی چی پیدا گیریت وانواز مکی اوچاس تا لوئی بادشاہ کتاب را لگر دے مطلب دا دے دا خط را گلد دے دا خط تا بادشاہ اور اسو میرا بان بادشاہ پا آجتے برا بر حضر اللہ تعبیدار دی سچ بردی ہو کتا اسا چیزی میر دے کے یا لاندی دا خواهرو سراغر اندی تا بل اگر حضیر بخاری تیر حضید چلاتو خضلونی علایون نارې دا ماننه باسه کومه دای کا سره چې کړی دا نارې دا ماننه نه دا نارې ما دا ماننه دا چې زه په مخلوق کې د ټولو نه برسته لې مانه څوک بره فرشتيونه لري دا ایت ایونس سره سلام په مخلوق کې ډېر څه درته لري ځکه ته یا په او زه لري اكو وېستې نو دینو سره کاڅه څوک لري دا مانه بار څوک لري خدای مو چې ایونس لري دا تفضلون ما مغرئ کوي دې غنځه کوي چې شم مونږ د الله تنه نبی اسلام علم وسیج رب عزت بیانې مونږ د خدا علم کې ځوانه راتني دي دانې چې دې دې شه مارته لریش دا ری دانمنه لا الله تعالی تعالی اسمانه اجز وکدي ابو مې دې کې ادلان دې د توخارو اګه چې خو زه په یاناس نو الله کويږي را او سر چه تعبیر نشی او افا چه تعبیر پدرکنشی اقول چه بیان نشی مطلب داره زستا پار سپوئیم نوسا مساله داره دلائل قائم بی پار سپو دیم خالب دار چه دیم اپو پار دی دیم نو چه دار شو نو اللہ انیسی حجزا پدر دیدنار ادل را شفت ریخستا خیستنون کتو عجز نویا قحار کوین نو یا رسول کبی مار نو یا شافی سما ذمہ دارې مذر اغه له تا خبر د مصالح اسلام دې ضر نوې قلدبر تاکي نه امید دې مور خلغار اتم راځم تاسو دې نه سروت کې کبس شغلې ته وي سروت کار سروت کوم دې توای چې سرشي وییا شي او ومن پور باندې اللهون کې دو که مساله سلام بیقه یورو نا درازی نردتا جزماز خود پلاو و سکویی نا شپی به سفر خود او شپا و کانت لیلتون باردتون ممتی رتون مسو دیوئین شپا و یخا بارانم وریده او بچه ایم پیداچی دو نا چی بچه پیداچی گیرده نا نا رساله دیو چیگی نا زمدنی می ورولی دو سرور که برعالم نا ور بطا تا گرمتون او لارتی نخطاشی و نور کلا شرح ریدیورتا نووازو شدتای موسا زستارا بیم نوکا پر ایخوری یہ تو پکند پاککی توائی چی پیج در پیج دا دا سکند چی تار آتاورا پوپا چی در ترم عجلا ناغ دمانا چی مقام دی براییم آبادو خانکابا چی جو خوراو نی دالانو دریتان با پادالان کې موږ دې وردرې لستو اوس قوم چې چفي دي هم موږ مو یو اړې په ما سرو لاړو په اي په کو کوي دوینه ساي سرهو نه په شاده شو که نو سراله کوي په کو کوي نه غو لرونې چېم با سخت اور کا اندامشا خوښه مړهګا شاعت او قتل او غئی نستانی رمانینو نیسا او اسے قامت شورو دے جمعی و رضا نماغ آلا بیونی سا مائے پر اگر آلا ناغا ماتاو یا شیخ سا مات کر دے نماغ تائی میں خیر دے ویداد من مند نبی صلی اللہ علیہ نبی اسلام علیہ السلام پڑھونکی مسکرہ او دے ماتوی پڑی اوخا نماز تمه هغه جن پرونو کې مشکل نو حل کان لري جواز عمل الصحابه دا کې هغه هغه پرونو باندې موږ کوو جواز ټول کې صحابه کې صحابه پرې نو قران کې فرای نسات اولوي اتنه الهي دا قران ولي او بیت الله بیت المکدس دا شاندار کندنه پاتې الله وتعيفا تنو پريو کا مژدہ دابې دبي کاړه نو حضرت سره له جواز ردل للیه وو چا وی په ورو کینو کې حضرت یو کار کړ د پار دره یا د پار دره جواز دانکه غبل کار غنی مو صاحب نه نبي رسول الله درکار کوي نو یې څنګه نپنیو کوي متی کې پدې नगर مقلوی لته وای دی په پانی وبو کې در اخوال جو تعالیٰ این صحریجی در بیشا درونی برابر ہوئی وی شاقو گیا تبا دیر کوئی حضرت خود جواز اردن لزیهود کوئی او موسا عدبان نو عدب قدی کی نو تبا عدب سپوئی گئی نو تبرا قول رسکیش چگوئی اقلان او حدیث درات نو تبا اینا منسوخ دیر دله غوور سنور دي قران من څوک لري امره نه جوړه مې به کې نه څه په کاپاره یو ختم نه کېم یو دوه کړه پتاو ته ځنه کېنه چې کېنه د 10 افاده په سوای مړښه د غیر مقابل ګورم دغې د دې ماګلو پیږي دله جواز نور دي دا نه حدیث خو نه یا قران دله ځای راي نور دي ڈالچه بای مراج پا ڈالچه باید جیه تا تا گو را علم تا گو را دیگا چه خروج کرده که ماه پا بردیان که آقاوز غیر مقلیدینو شیخ ورادیز نی وغا ایسر چه بارا تو مردی وغلی اځد دې دې درې پاچا یې کې للدو او پنځو ما شو شي پای ماستر یې بولا نه شو اګار یې کې کول دي څه زه خپل ملوته یې ارمن دي یوه ستنې دي نشته ځله که څه کول دي څه زو سارا او اوکا پانی یعنی زرگ کلام چکون ربیم زو ویون کے انی انا ربک زر ویون کے سارا بیمان حبر خوری نوکا پانی کل تپکندہ پاکای تواپی جیدہ ورکنی تارا دو وقتنا انا اختر تو کار تب می دو وقتنا پرکرے نو اللہ جنان گار نو قرد که دار دارا چیتا زیم اللہ مسئلہ لا الہ الا نا اشتیاجات روا بے دمانا نو بندگی کو دمانا اوز ورمون تپار دیا جور دمانا چیزر ریع دیکم نو دمائی بادرت شروکا قیامات راتون کرے قریب دیچے پھر بکم اپر زبار کم ماری مناستا آجی کئی نو بندگی تاغرات دی بیاننا انحال بیاند قیامت دا بیاند توحی دا بیاند کلیمی آسو که چیمان نداری پا دے اتا بینیدر خواهش کتے بند کرے اتا قلعشوی نعلاق بشیں پتر دا حلاق بشتا اصر دید پا خلاس کستا ہے موسا السلام دادما اسواد آ تیک دگون پا او سندم پا دے بانی پانی گڑو تا امارا پا دے کہ حجتو نیدی نوت یو ضرد حج پی اصری پلکتا دچا نو هغه تاوان ذمہ دار ده پناڅه کې ویلې ځکه پناڅه شرایط د څنګه هغه څنګه نه نه نه ځای نه ما چی چا غو نه جوړي چې نو ترا نو څنګه شاتونه نه لري ما چې نو یو نه کوي دې یو یو زرب ک نو راځي ذمہ دار ده او که حشو کړ ذمہ دار نه ده هیته وایي ریچدان ګورای داس نیوړي کک او سایي داوکه راځي چې کوي نو دا قسم ګوٹ دې دې وونه اگر خراب وپانه چوي دي پانه چرته خو دې راو پګې نو خراب وپانه روی نو په دې وره حق یې نو که وسړي لټا نه وونه حشوک نو ذمہ دار نه لري وینګار نه او که زور به کول ګنګاځي نقصان ورسوي نو نقصان اسلامي او حشوک را سان حش و ضر اپریوطن از ضر تقول نو ضر برده ورده فقهاء و کے دا اصول ذکر کرده چه ضر والا دمدار ده و حش والا دمدار ذکر او موسا علیہ السلام او مارا مطلب مطلبونی نور یہ اصحری خوب بریده چه زخوب بیلم چه علیہ السلام تشریخ خیر ان مصالح اسلام راغ نم صالح اسلام حضرت وي تا داوي چې زمما د مت او نما په شان انبيانو ته غونشي ویل او دا نبی عليه السلام اشاراو کا هنه وزعلي مصور شه ته تاسو یو کا وزعلي ته تاسو ګنه لسیو او ورته ان مصالح اسلام ورته ته بالکل نه کوي قاعده دا چې یو سوال جواب یو یو دتا والله څنګه وخت ځای کې وی غزالي او عالمي راس کي وي چې تا نه الله ته پوسټ کرن تا وی ځواب نه کول نو مو څه شرم نه قاعده نه نه چې کاله كلام زمينه و ديږي یو څه ستاسو سي نو تاسو څه كلام وږي شي دتا كلام زمينه د محبت اځو وخت دی وی تا وی ګور ویا په دمه الله سره بيو د محبت كلام چې ما خبر دي لې شي نو غزالي تاسو دما څو تاعترم زماني دی راکنه ما کلام وکړه موسی عليه السلام کلام وکړه قال او الله ورته دیم صالح موسی ورته ورته پس نه دا ما روم لهواله حیا منګیرتم وویل نه نه مار ځکه شان رايو نه نه مارشه لیکن کله کی دښمن مقابله کې نو صحابان وموري دوی داشه مطلب دښمن دا مقابله کې ډېر کمزوره مګنه قالوا لله نيواج لله امريكا واطفوهم ذي لله شكر ذي رمن سيرت حالت شكن تو فائت څنګه هم څا او نو مومشه ajo kal aspul tra sagat obake de dilas pin dere badai yawas pin che nakar gai a شایسته نو څوک چې خوایما تیار دي دلای په ما باندې تېری ناراضي آسان کې ملوه آزمائش زموږه اپران دي او تاسو جبې زموږه جبہ کې رکناتو هغه سروت کا جبې باندې وایي چې فرعون له ولې کی واص موږینه یو نیصا ایهای فرعون له لاندی اهدو فرعون کی دا وا ځان بیا وا هوتله احسن ندامتنگی ما تا اذار افصارو ایدگیر سنگا دا ما شریعت کی دی گنا زائط قتل گنا ده دار فیصله ازا سواب زائط قتل سواب دی بیتولا تا قتل سواب دی بران تا قتل سواب دی دار شریعت قانون ده ما تاویسه دیوی ما دی گنا زائط قتل گنا ده ویده دی مطلب ازای جا ما تا سبوری گنامگاری ما زو څه فیصله وکړه زه قسم 포غلای که پدې نه میچلې وایسته دا ټول لږرون دي ما مالا کاثیت ما چې راځي یا غای نه غوندي پاتخه پاتخه مال غدار دي چې دا انبيات ټول ما سفر دي د انبيات 포تور کیږي شه خدا ګیره چور کې د انسانيت نه څر دا کافروم وایځما بې فرعونوم وایځي چې ګیره قرخ قلق جاق زن نیست جور کره رئی نو چه زن نو جور که چه زن نو بدو جور که اچه زن نو چو جور که اولو بدو قشرو اروان لکشتو و بنده پنجا این سانیان بنده پنجا و اخرو شو اولو تسو بنده پنجا زن بنده جوړه که کرد زن سر جو خیشتوری احسان سرپی خیتے درسارے ہیں او ایپا ہے لائسا ہے دائی کی پوئی دیکھو بیخاروں سرے ہیں او ایپا ہے بوزا اجوک تالا اگرام تقل ودر توقتنل ترار د باکی تشبین بید بداینا نقلہ بل خیومتاتا لوی لار جا فرون تا انه اتوغاق ده سر کشته اذا رو رول گره خیره راغلیو مليان راله ما اداسو گیره ما رول میره اغیی ناشنا نشاکاتل باد باد ماه باد باد من گوره ایچه ساله یوالی ده پلان نقومهی نی پیدا اویی باد باد گوری ساشت پلان نقومهی سور نی پیدا سوک مورده دیتوک پلان دز بل په غوري تر وا د پلان په دی غوډې نو ته مې د مور پلان په دی سو مور دې سو خارګي ښه یوه دی ما یو څه مور نه په دی نه لاله مو ته ما ته بس د غوري تر و لارشا فرعون تا انو تغا دیر انا فرمان شرح قال اوی موسیٰ علیہ السلام اللہ فرامنی دیسینا تو اکتایی نرابانی نراجی آسان کی مالا کار دمان افران دیگوٹر جب دمان سرورٹ کئی خوا فرعون رکیر نونی سن نو فرعون قسم بیزتا کئی نو خود وار ترے دیر ماشون نو غور اران نو موسیٰ ذر سرورٹ کا پجبہ کئی خوایا نجا باو سو دے دا یوگو ایغا پدین پوئی جی سوئی جی زمان پوئی نا اوگرد امالا مہاوین وزیر دویزر نگے وزیر بوجوالا کما سر بوجوی اٹھتای دال زمانا حالون رور زمانا امضبوط کی را حدیر کے ابن مسعود قول لے افرس الناس سلا ستم اخیار دخل کو دری تیشی فیر خواه یو حضرت موسیٰ اندرو خیر خواب دعای والی دنبوت کرے واندرین حضرت ربو بکر اغرین اخیارو عمر منتقب کرے لئے ادرین دشاہیب علیہ السلام لر کہ پلاہ دے خم مشورہ وار کرے واندرین کہ سم مزدور نہیں سنے دیو نیشا افرس و ناس سلاسطون اخیار خیر خواب و مخلوقات کے در اغرین دی اشریق کا ادلالا پکار دمائن کے دیر پارا جی پاکی برین ارنسا کزر غلیشم ندې به شروع شي ا کده غلیش زما شروع ا یادو تا دې یسته کمیونټ کې نو یالله درګه شو ستا ستا انسان ایسا نګره پتا باندې وایبد نو څه اندګه کلا چې موږ مورстаўه او جیم ویلو واهې ور ډول دغه ور پیدا شوه نماز تا مور تا پرگئی دا او قردول او قردو دلالا صندق او قردو صندق دریاب قضافا یقبی فو قردول قضافی و تزکنو گئی چه پالوانو پردول بے کل ملکا نب دیفی سیسیغا و قض عمر دے او فی جا مجلو بے چه محضتا اوکرا بیمو میتا پوسنکو او قردو دلالا صندق نو قردو صندق دریاب نواب اغلی پکنارا کنارا دریا پسند طغری دیبا او باندې دلا دښمن زمنا دښمن او می ګرځولا پتا مينه چا وکینو صلی الله علیه وسلم ته قتل نیمه نشته ولی توسنا غارز د کیګیشتار الاینی دما په فغت زری ساتم زری بچو یا کا چتلا فرصت نو یې اری آیا په کوم تا دلوا پاچا باندې چې دې نو apostles murtah de pa la register ke de ana ka ba kee hi در tika la za hadati musal salam mo ro gur go wi wani stai port ay walai ta zajra sunduk pa kam dai taji darya ba wasta ho chapo ani la do stey a chapo karo ano sunduk pa pa la ka ta دریاب نا لغتای ده فرعون باقتا صلحو او صندوق پا غلطی روان شو دامور پس روان شو خیال کیلانه جبج خوشین شاندار چکالا اولا صد نا فرعون اغاقی سفر کو گردلی چکالی او آسیه سرا او صندوق را را فرعون سپاہن مطای اونی صندوق کیونی نیسر اپرانی دینی نون صاحب کناستو دے اول ایلان صندوق قدرین مو اوبو تاوئی پہ برائی کے افسی غنی تاوئی یعنی دو اوبو او د اعلان دی مندی شوئے موسیٰ علی نمکی ہوئے موسیٰ پو د کی دول اعلان نو فیرانوی وجنے میں آسی اور تا جا تب تلو آسان فانا سورت قصص کے زمون بچے نیچنے زمون بچے بی نفیرانوی بڑ دیو خرا نن خپل ورته دی پکې له سایو کول پکاري نن د حرامي کې ته راوځي او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته نه راوځو حرام نه علی المراجع اوسه لري باندې کما پاغه باندې چې پایله حرام ني چې زمما د بنده کې ته حرام لا ني شي شاید چې غلي حرام کړې دي امام العالمین باندې د دکانې وکړ وداوي وې ګور پامه دې وینځه دا م خپل منځوري نو کله چې دا کل چې کوم نو زو زه راته کوم غنځو کل کی نو پایله جان سم صلی الله عليه وسلم ا فور دي ګرګې دنه شو ا زوري ورته چې ګر پای نه اخلي پرونه رانچا په دای ماري نه نو دا مشک شو ورته ماته او خدام اجازه شا کې دا غې پای واخلي نو فرونه علی دیو په سپاین رالو ورتوی راشا دا بادشاہ دیئے موند شویرے جی پایوارکے آگئر موند دا سی خاندان نیو چا موند خدمت لگو بلکہ ازارا خدمت لگو دلوی خاندان خلک لوی خوی ساتی موند دا سی خاندان نیو موند دلوی بمروشو و موند چاچا را خدمت لگو سپاین رالو فران تا فران غوصاشر خوزی ورتوی تا غوصر پیرا علد دلو گی مری علد نفران په خلا کې واغس چې غړا مېربان شي نه دښون ورته وکي نو په ورته مور وای واست فرجا نه کله و نه ما ت بیا مورته را ورسولې فلانه وي دور بچې دې نه درې دا امتحان قام بیا اوسه رفاګل دي بابا شي ما مورتا چې هيږي سترګې دې نه خبر ا بیا وجل الذروتان نو کلاسې ما ده غمنا اغمای فیکر پتا باندې ما شنو پتانہ کا فتون تبني جری دیوغه حقیقت تکه ورسړایې یا ته ثابت میلاغ دا پې شو دا پې شو او دنګ دې کو کرونا پم جن کې غاله پرنده دې هم سات وصنعتک او ور کرم دې تعالی رضا نره چې واستنا تو کا دواستن می پرثر جان لرا لاجتہ روسا زما پایتونو اسستی مکوا زما پ بیان ونای نی باد میلا تا نای کی سستی غلط ونای نی لا شے ترون تا نو ائی دتا وینا نرما سرت بنشای کی مکتورا وینی لاج نو افتدای چیزی نرم خبری کو اکولا لگو پولن سلوی وي شیخان وراد شیخان وی بزارک کو نرمی کوه در کولا خبرن سلو راوڑی خیر مفول مطرق تاکیر راوڑی مطلب سو نبغل که جی نبغل که جی نبغل که جی اویناو جای پاک پلا ویناو جای پاک پلا با دیر نرم خبره کو تکلی نرم کو خبرن که ما کولا لگو پ تا قولن قولن دغه نوسته چې دا به ریته ری ان باسره کې یو کلی قران رسول قولن فذکم وعلیکم ناراق او نو م د یو سړي ورته ری دغه دی نو د بابا یې ما دماځيږه دانو کار نمازې راغوی قيو قيقوم انا غلا ایمه ته جمعہ څنګه غږ راغلي چې ګان ما ګونه وای کو کو کوي کوزم بري دی نه راندې باندې امیر سره راولې ګمڅه چې ګریستار وکړه چې ګریستار وکړه نه له هغه مشهور عالم د دنیا د خلیل چاګر انا راته تاج ما کې ما دما ته د کوب ګردار وکړه نمره خو سیاکو انا میرم ته ته کمزندره لې دې دې کو فين هې سو کې طانه یا کمرمای حالې مې پری مپدي په داس خبره کو کنه چا میان په دمان کې هغه څوک ووای چې ګانو به ګرو وای راځي زماري لا دې چې ګانو به ګرو شي ما چوي هغه څه به وېګا کوم وڅو زرمه کې وای غره ځان وساته بیان کې چریه خو قولان اولا قولان وینا کو وینا از کوو چې غانځ د کړی زګردان کوما زڅه <laughs> کوما او څرګا تا کول به ز کومې پیری خو نرم شایته دې پند واهلی ان په ترقي ادا نن یې دې کی اورې ترقي پند واهلی لوبه یې کی لوبه یې الله موږ یې کو چې دې دګ موږ باندې یا سره شي چې ته کی موږ یې غوره کی یا سره شي چې تاسو هم صدر کی قالو الله مې هري کی زسر تاسو هم نور مې نم نوراله ګرانت نوې موږ استاد نو په دې موږ تبنيځای اسا اصدامو اکو نورا ارال امتاتا فضلائل اضرب اسلامتی ارہ پاچا چه تابیشی دا حق منگوہی اشید امتاتا چه آزار دے پاچا باندے چه تقزیب کئی اوڑی کذبہ تقزیب کئی سبراری معنی محفران وطولا اوڑی موتا فائیویلی قالا رب فرمان سوک دے پارن کے ساتھ موسیٰ مطلب دارے چوڑی کے خمال ہوئی پھرے اوڑا درمان ہوئی سرے دے نتاب استای تم پالل پالن کوي یو الله دې موسی عليه السلام مکتب وته قال نو يفنون سحال دې پرلمنو چې چاته د امسر پخا نوو بینشي نغال کا پیران دی نو موسی عليه السلام پته داږي الله څنګه دا د خبره علم کې داتو مرداوي تا کوي چې دا مساله دوه ذریعہ په کاولې داږي پته خو تر علم او خبره داږي پته داږي نو غتای کېږي رزمانی لپې څوک دا نه تفریحه تا شی لري کېنی دی بینتري آیا الله څنګه هغه ته مونمار علي ګری او وا چې ګورول رزم کفار او چلو دي پرې کې لاره او رې دې بدل نه و نو کوم په دې سره جوړېږي هغه مختلفه او ویل شي مخلوقاته پرې سره وايي فلډنګر تاکي دې کېږي عقل مندلرا د دې ادیکی برمونگو گردو ادینہ برمونگو کو تاثواری بیا اتا تو اخیل مونگو فیرون تا موجودے ٹولے نتگزیبے کو ہر وارے انکار دے کو کلتی مونگو موجوداو فیلا قالاو فیرون غالی مونتا چشری منگ ملکنا پس اب اپل جازو سرائے موسا نو مطلب بننے ملکنا ناخلے رابر مونتا تا جازو پشاند جازو ستا اوگرزو پمیزمونکی پمیز بلکی لود لود کینی زائی درمینہ زائی خلافن کونگا انتر مکان درمینہ وقت مقرر کا زائی درمینہ قالاوی موسیٰ علیہ السلام لود میتازلے جرد دا اختر یومد دینہ اچے رہو دیدی خلق وقت در اصاق اتبا مقرر دا وقت مقرر ش نواغ و فرانت نجمعی کا تدبیر او بیرات لئے اوکر نوی دے چا موسیٰ علیہ السلام رکشی میجو بھی پالا دروغ نالاک بکی تاظر پازا صحت تباہ کھول خواہب آتاکی تانیش آسو چی جوڑی پالا دروغ نمشوراو کردی دکاق خل بمین خل کے تنازہو جا گڑے اوکنے نمشوراو کردی یهو دے مکوی پیغمبر دے تباہ بشو بلوی بادشاہ بم نو فیصله پده اکرا چه خدا کده حق پرسوی نو منو بے اکباتی روی نو غالب بشو پی نو مشوره اکرا ده پل کار پمیت پل که چه ده پو مشوره آرم چو اپتا اکرا جرگا اگا جرگا دعوی که پیغمبری نمو بیمان دارو چه خدا پوش ده جرگا که ریجو اوی ریدر نو قالو چکر خلکو دا جوڑا جادو برگی واری چوکی تازو را آدم انتنا پا جا جو سارو جا جو گردی را پاسے ور پاسے الارشی پاک جونستا سو بیتار طریقت کم لارتا سو جونستا سو تازو خستا جن دے بادشاہان یہ نو دیڈا غالی کی بادشاہی مونگو آفلو او دا بادشاہی زمون پا لاز نو تازو را پاسی سرو را پاسی طریقت کم طریقہ حالت صیرت داستہ صفحہ حالت دیو آخری اور آپ پاسے اور پاسے موسیٰ علیہ السلام دیتا ہوئے فتح واللہ اپنان نو اگونڈکو تدبیر رہا ہے نو موسیٰ السلام رخشی مجھوڑی پہلا درو نو علاق پکیتا رضا پاہداب آتاوانی شاہ چاہ سوکی درو نو مشوراو پر دئی نکاک پل پر مینس کے اپڑا اکرمت وراء نوی غلقور دادوارا جادو گردی واری چوچڑی تازولا دے منتنا پس ابتد جادو کولو او اوشي هغه اگر جونستا سو بیتال نو جمع کر دے خل تدویر اراز سب بستا اعلانش کامیاب جنر ردی آزو چشی غالب نوی دے موسیٰ علیہ السلام یا او قضایا یا اولمو گرده ان کی قالوی موسیٰ علیہ الس وغوز دې څه کوي تاسو نه دا راځي دې انځغانې دې خیال کې راځي موسیتا دا څېل دې نه چدا منډې وای نو تیرشه په نابزم موسی کیږه وږس دن خیال تیرشه دا نه کې وای دې او مې گا یقینا ته بولان دي او غوزوا غا کې رب کې آج نه کمزور کوي دي لقب رپورٹ سترګې غسېږي شرق په یوازین سرو وبسکل او غرب په یوازین خړلس دا د دې چې جوړ سیر دا بار لری کی هغه چې جوړ دی دی د زاتدبیر زیادو ګور دی ان کانه اپ کی, کی جادوګر کوم لا کې چې مقابله کوي دا راغله نو ګور دې شو جادوګر څه تا کوم کی اچره کړه سیمانارم پردارون د موسی نو ځاون تاسو تصدیق دې وکړه په کوم دا مشر ستاسو وی چې خلل تاسو زیادو وای تاسو کوي یو وی پرکم تاسو نه او په تاسو حالت بدل ازنکم تاسو لا پرسانې ته جوړ کې چې خلکو مېني چې سوز د فرعون خلاف کیدا حال ده اپو بشي چې کوم یو زموږ سره پڅه کوي امهشا زما سزا دره دا سمیشرا نویدې نو ورته تاسو تعالی پاځ باندې چاله تلل تلایل انو وروکو تعالرا بالا کی پیراٹی وی ملہ اوګه شکهو ستروکا ته چکه نوکا ابتلا على صحرا انما تقضي تفیصلہ کرے جه پچند دن آکی همې ایمانارا پرب بیان کا دې کې مساعد برداشت کا آج چې دلته کم ودی پاگے بانے نجادو اللہ ورد و باقی آسو چراغ اللہ تا مجرم ندرجہ نم دے نبمری پا دے کے انا بری سجون آسو چراغ مورن عملو کرنے ندرجہ درجی لی بولن جنات آدم روانی بری جو رنان دے گئے ہمیشوی پا دے کے ادا بدلہ دا چا جزان پاسکتا شرک او گورا مسال اسلام مانیتے لگانی دریاقت دا شو دشمن کرے جن تر کرے عدا هوره در سایران اطلاغان کدا حق پراست متصرسه نو کولیږي اطلاغان راتلي دا وی ته دي تبليغ حق پراسته مصيبته متليږي ادي الله دي بيان کړې مستي نو قدو حين الى موسى نترب بالي فضرب لهم طريقا في البحر يا بس لا او علي مصالح السلام بلا اطلاق اتاکي قهو قوم نوعا دلاللہ فضلی آکے اوچا امین ارے گا دلگا گرے دو امین ارے گا دلگا گرے دو درگا گرے دل جو بودر نچاپی رشی اور لاکھ اکشا دلگی بنا نو لگے دیپس فیرون سردرک گرنات نو پٹکو فیرونی اللہ دریاب اوچ قوم فیرون فلقوم اللہ علی ورسنان خیالے موسیٰ بل اطلاع گورا اے بڑی اسرائیلو خلاف میں قیدہ او آدم کړه وا تاسو را زر کول کتاب دا د کوتور خو آرام میګ تاسو په پای کې منو سلو وا پورې چې لړۍ نو ما تاسو له منو سلو او دې شته تاسو په پای پاګه چې مندر درک څل کشي موږ وې نازل بږي په تاسو مې غضب آځو چاره په غضب رتباش اوه تینځر بكون کيم آځار چې توبوخي د ما اسیو او منی عمل کئی نیک ابیک لکوی سروش رائع چاہی که معاشر پیخوزن پیمان کلک شا او کار دنیا کیوں که او سجی فرامن لکتا را دقونتا نئے موسیٰ ناپا تلوارو لیراری نوی موسیٰ علیہ السلام دا غزی دی ماپسی اتلوار نوکرتا تا اللہ چیتا خوش آلشی سلویت کار فرعون تے تقریر کرو نوچے فرعون دوب شوت نوی ز پمن درالم چې الله تاسو ته شکر ادا کوم پسند پچت کتل کې درته ما ته چاوې چې تا حق وخاړم آیا نو بیا څنګه لې موسی عليه السلام سره کاله پمن در चले او چې الله حمد کوم ما دې کې دعا غوښتوار چې الله پښتنو کې جاری یې لکې یو زنده چې الله دې په بدعت او شر قوتي درم الله پر سر قدرشي دي زاګین الله বজنه میرل کې الله دې ورکارنه وکړي نو زه پدې غالم راغلم چې ډېره شکریا درا کوم زه کوم سلوکاله شو هغه قران د ګرګټ د غرونو نه د سمندر پدريابولګې خلک اوس بدنوې ورته زما دشمنانم قران راو اغست یا بیرې کوي په دته نه کفاته کې وایي چې قران یو سړی او کافر چې هغه راو اغست نو دین یوسری عصت کو بوجی خوشالی کې کول میه بادشاہ اچي یوسری ټول ملک آباد شي زه دې رضا ده زما لکه داو چې موسی کوئی تور ته چلے رضوم د الله دلبار ته زما چې زه وځای شکريہ زارکم الحمدلله اچي دې ملک قرآن جاری شل غریما زمانو موږ دې له وا اچلاندیټر یم ما کولا امون شیخان کومه امون ګمر کومه اته شو زه پیر خبر غلط ویلې شو نو خلق قدم په جندل چې او ټول غلط دي به قرآن او سنت یو قرآن او سنت هیڅ عادي او کتابونه غلطي کوي فقاه قدم مصیبتو نذفتل العالم موسی عليه السلام وايي سشیران دک تعالی د fountains موسی ورانځرا دي یتا ما په سې دي اتلوا میو کتا کړه چې شکر یا تر چرداشه او ای الله مازمايش کړه سابقم پاسرا ټول تاسو نه اختا کې دې ځای ملي ما به بیاځ مېش کړې دا موه چې څل تیر جو څمې وي مشته نبی اسلام د تصدیق چې دا موه اې کول سم دي څل تیر قلوه وکړو څمې دې کې بیاو دا سره نو چې دا کول سم دي واپس موسی عليه السلام خپل قوم ته دد غسي غم جن نوې وعدنه کله تاسو راځر تاسو راځر وعده هسته خلایوی چېبام میسر را کوو نو سترته نه كننه نو داسه په تاسو وعده واغېر ترشه اوس پر نو راوتی او الله وه ماته کړو یا راځل کوی چې نه دې په تاسو غضب درب نو خلاف کو تاسو مايدي ما زلایږي به ما زلم چې کوم وعده کولای خلاف کو خلاف نه لای کړی ستاسو وعده مل نه خپل تیار دنو لیکن موږ بار کړي بارنه د تا زیوراتو د قوم موږ د غرانیا نه زیوراتو غوښتې نو موږ یې دا خوا را نی نو ګور زموږ دی نو چې موږ ګور سر نو دا رنګه ورزور او تس کې یو نو یې تو دې را سې جو دا ساسو مړه ګار دے سميري یې د اولاد موسیٰ فنسیٰ یا کری دی موسیٰ پل خرائی خرائداری فنسیٰ موسیٰ ایلاغو یا دنسیٰ پاہل سامیل دی فنسیٰ سامیلیو دین او سامیل داکار اکا دین اکا لیئرکا نویی دی چل آنوا پسکیی داستر دی تا پا خبرو ایلاغ آئی تی خبری کئی زمو خبري خبری کری دی جبریل محمد صلی اللہ سر آنبی علیہ السلام انتا او اگدار نیدی دیلات زردہ بکورنانا فی اویلی دی تیارون پخوا اے پوما گن کشوئی وزیس کی طرح دام سے گن دیوڑکا اور رفت آسو میرہ باندے ما پسی جائی امانی دماغ خبرہ امری دماغ خبرہ نوی دی امیشہ بھئیون پا دمانے پر آتو آکیف من جاور چرایش مونتا موسی نموسی علیہ السلام آگئے نوی موسی علیہ السلام اے را کله کته دیوریت دا کله کته تا دیوریت گمراشي سشي من کته تعالی رات جنرا په ما پشه جماع اتباعن کولا جماع اتباع فرد ده باطل دي جماع کباب بیان حق دي نو جماع اتباعن کولا رد نکو انا فرمایو کرا جماعت نه ما تا دی نو چې تبه هو هارون ازید مور منی زګیره زما انصر زما یادتم چې واجب ده بل دې کړ پومند بني ځای رکه جنک مینه رسول او انتظار جن کو زما ده نه ما تخې کړې منی کړی نی دی انو ده جنک مینه دې کړې جن مې ز تن کو چتا به چتا یو بل مرته ما ته لیکتل نا قال او موسی علی السلام چې پوښو چې اور مخ بیان کړې وېسامي دې دې نوکو هغه چې دې نوکو دې نو قبضه مې تا قبضه دا سر درته ټول همې ور ډوله دا یې خسته نه مالا نفس بني اسرائیل دلته کې ځان دې شرم خلاصي واي موږ شی باندې دا بود تبروک خاوي دې جبريل له قدم او شی کې پته نو موږ دا دې تبروت دا راځي بني اسرائیل یو زمانگا ما پاسیر تپاسیر موتا پلا نو آئی معنی کئی باسر تو بمات لامی سور لی دل می کرو آج لیلو لی کنی سمانا دیو خود تیز تلر ما کتا کتل چې جبریل د آسپا نی سور دی چه پاپور تا کئی نو آقا دای شنشی جبریل را غلی موسیٰ علیہ السلام آسپا نتر پدریا نروانی دا تاکور ایسرانه نقضای جبریل پاست سور را استا نو آغا ما کشن نو موسیبا نیلزم سیاغنتم نو جبریل از سی بخفا پور تک را تو قفضتم من اصار فرس حافر رسول نوطه می که موطه ده قدم ده سم ده ده اصل که بنیسایی رو دا رواید جور د ځان ذان تهمت ته تا بچکولو که دا پاک خوالی ویدی جبریل تا با رکاکو نمونگ اگه تا پیششی نموساین بدنام دا دا مانا غلطا با سامری وی با سارا د پا مانا دا او سامری پا هم پا ها چدی جو پوا پا او قبضا ملگوڑی و قبضا پا رسول الله معرض عليه السلام ما استاف تا بيداري فلک قبض خاص شه غردم بنا تو ها نو پری مغداه ستابیداری ادا ته تک متنف خطوم قران نیو لیدغن کوزو پیسے आले نماز ته پری فدی قالو ی ساملی پسرتو بمالن میسرو پوشون ز پاشی ای چدینو ری نو منغول ملو ګولاو منغول پا تابیدار ایزا پیغمبر چطه خود پریمو قدار نبس دارت اخوانا لگی را ادارانگیی خیصتا کمایتا نفس خطاب دار دیو بس نفس نفس را تستا تابیداری خانکرا وی موسیٰ علیہ السلام رکشا تالا واب پجنگیداغ پر ای چی خیب لا محساس لا سران رای سمانا زب ما نو کتاس لا سران رای دی خارس دیا چی تاس من داغه هر مقتدی مسجد بېمانه پمن دي په سبب داغه شرک او د بنځره پمن لاس کې نظر لا شوینځه او خلاص مو ولاړ اته ورته نظر اینجا اسنه کې بېدات اثر ور باندې وشي و تعالی په جنکه بېدا چې به اله اعظم رايي اته سره یو وعده خلافو و دا هغه وعده د قیامت وعده د عذاب دا سره خلاف کې الله بدر کړي او ګوراق قليلا غتا چې په هغه باندې مونږ یو سوزون دلل را زر زر کوم نذب جوړل توي جوړو کده کار صاحب حضرتو مطلب د اسره د مجرم مال سوزون جایزي او مطلب شرط کمشه چې د معاشيت او د شرفي نګه قصو اوه غ ډنډه کده را ذکر علا تماسیر ذکر امام ونیفویتی سره پی نظامین که دار ایجه اقا زایین اده شرک کده موسا تابیدار رئیه نو رنده تکان لگه تا اروان که ده ملکه علا بر شرک نو بچی دیره موسا او سزول دار ایجه ابن قیم ذکر کردی چه اتفاق تا پدری چه زایین اده ماسیر بارانو ریشی او او سزول ریشی السلام سزولو امرتګا اساسو الله ته مشه به دارنه پلان لري درس په وا دانګي به تا خبر ده په خوانو ما قد سبق ارالې قاعده طرف زمونه بیان سوچ وا رزل پور ته کی تمات کی بوج همیشه وی پدې کی ابد بی اب دل تمات بوج دا بکلی کلاچ په په ولېش په لای کې اپورتو کومجمان گزارز کې زور قان خرسرګي زړ استګي به ننګ کوکه لزوینه در کري بيشي ارو بوې کوميسپل کي خبره رو خبر کي يتخافتن رو مطلب مي کوي نو وايي بادا دنګوم نو تیر کوي دنيا کي مگر لوزره زي نو کوملا زابا کي خلصره زي راکي مونږ په یو گو پاژ باندې کوي اقل مند دي په بيان کي عام سلو هم طريقاتا اقل مند دي په لار کي بيان کي دنګوم نو تیر کوي مگر یو راز هغه یا ياسو هم په څلونو ته دې باندې خپلې انظاره باندې اسفه د او له سوسی کوي اولې دا الله دین نه کوي سپوز کوي ته نه د ګرونه قیامت راځي دا له ګرونه اوه د نت پکینه را سب ما دین دت لک نن زاف والدی دا نه رب یې والدی په شان چوک په بدی دې څوک لاله دا دا اجا کان دا دا ستا روان سابا نباوی په دې کې مور په دې جره دا دری وختم شي ولا ان تا انا ول امتا دې راي نبا دې راي پات شي نه مور ادا روان بي دې جاي پشي چا وا زر تکي دې راځي نبا کوي من لرا کټول وروانی پس بشی او از او ناما که دو مهرمان بادشا خشعاتت پس بشی چپ بشی نو نا مگر خش کش او خش رکزن کش دو سینه او همسن خش داده خو قشار بی بس نور بردچا خبرنی اداره از قیده برنی که شباد مگر دا چا شباد چه جهز که اللہ من نمرات شفیع او پسند که الله دې شفاعت ته اونګې له خبرات الله تعالی د شفاعت کے ان کی ایمان منزور شي دلهونه مراد شفیع دمنه شفیع او بلما نه مرات مراد شفیع فاده مننه شفاعت اچه مگر دا شفاعت اونګې چاله یات کی ورتا ورضی له او پسند دی مشهور له وینا لهونه مراد مشو د دې مشو وینا پسندي الله ته پتوې تلې ځمانی دیم دل وانا پاک است دین دارال فائده بوننگی شفاعت دیکھ چا اللہ من مگر آغا مشروع لرا چیز آغا شوید لرا چی خواهوی کتا دستو شفاعت کی نزید پیدم اپسند که اللہ تشفیق برا دری اوصلو معنی چی دورن شفیق اخلی غنسی کی در دری معنی دورن شفیق دی یون شفیق دی بلن مشروع آدی یون مشروع بلن شفیق پی جنی اللہ اس کی مسئلیی ایا تنځي کولای دې پاره له پوها انا یاني اجسکېدل ذلیل کېدل ذلیل بشي مکه نه متکبينو مکه جوندې مدبر بادشاہ ذلیل بشي زللات اعلان به شي تاوانی جا سو چرایو دې شي ظلم نشي اچھا کی عمل وکنه خدای کې مؤمني نبه دې کې دې ځات نه نبا پززه 23 انبه کمي شي ادايږي دا ريګم قرآن پاړا بي يبا اچلهم پرې کې تکليفات واجب دي هرې تفسير خامغه چې وييږي يا پیداشي دې او يه دي یا يا پیداشي دې دراس پن رويده لا باثال اشتياق تران مو کو قران فقاعدنا چې بيان کوي تا تا وحيد جبريل راته نظر بي اور اړه یاتیکه زموږ په او قرآن ته تاوج وکړه حکم میکرو ادم ته په قرآن یې ریښو نو په یوه ګناه کې قس شرطه ګنا له ګنا کې چې قس ته کپېره او کې پیر او دوه څیر ځای کې نه ګنا شه قرآن خلاوی غیری نو ځان اړ کوله اګه ادم چې ګناه کړو انومندله مندله قس ګناه تا آزمون للخطیات या का ज्वरम फरितु ता सिडौ के दमता न सिडौ प्रमगर्शेतान का इको नोय मुया दम दासा दुश्मन दे अस्ताज बीबी ता ता नवलन नोलस की ता द्वारा जनत न तंग बशे तश का तंग बशे ऐचत ताला नमवगे के इ पदे बा के नबबरुंडेगे अताकीत नमतगे के इ पदे के अनबगरमी के जे लात हग गनव नरजी نو ساو چلو عادت شیطان او ادم او هم تا است په ولید میګرای په باچا تنبدری کی بلا ایبلی زیدل لا تاج ابو من بلا غلالتی قذر رازره علی القمر نو قرو قاو دی باغ نا زائر شو دایته بی جاتی شروش چې پانه خو کې ude پرداند پانه د باغ 아이شان کرا آدم کنابازی تعارف کلی کی وا ادم په شه له لیکن اصلاحی رجل کی اوبوس کی ویتو کوجه داری کو رجاو خارا دانا کی گنه اگر گنانگار شا ذکر داغیر دی شکل دو گناه او لیکن گناه ذکر نو جو قرآن وین اسیان آسا آدم او تشد دو گناه کرا فغوا نو پریشان شا غواب گمرا نلے ماسو تحراب کی معنی کروا غوا رجل ازازی قائش شروع نو بیا ورته ولادت لرا بدر باندې کډو په باندې الله هرته ګرځيوا توفیق مو کړو قال الله خشري باندې وان باندې په بده شونی نو کارাজি تاسو دمانه ده تاسو چېتابه شو دمانه ده نه بختا کی په دنیا نه باب بدبخې په آخرت لا ازل فی دنیا ولا اشقاف الاخره نباسونه کوي او ازو چې واو ته زمان کتاب نځون مې پریشان دالاجي ضرورت خجان بے مصطلبی اپورتا بکو دلالات قیمت کے لوند روند پسترگو روند داریلنا نوائی بادے اللہ اولید پورتا کمانا لوند اومد جگ جوڑ بسیرن فائل مانا دا او بای اللہ خبرم دارنگی دا تا روگوے پراغلیو تا تزمائی تنانو تا پری خوزیو نو دارنگی تا ام پری خوزی شہدہ دے رحمت, دستا رحمت تا دستائی زمائی رحمتو تا زمائی کتاب پری خوزیو اتاوانگے صدا ورکو آ چاہتا چی دیتیو کی ایقین انہوں کی پاستان مدرب عذاب دا آخرت سخت ہے ہمیشا انہوں دے بیان کرے ماں دیتا سورا اللہ کرو ماں پقواہ دینے پرے رائے لہو دے دیتا انہوں کے دے ملکی احساس ومشانتا مند اللہ آس اکنے حکم تیرشو زرفتانہ چی زبا دیتا دنیا کے اخور کون کما دا فیصلہ نوے کرے وہ دماغ دا حکمت د چې زبره دې له مولاتو کوم کما ولت به نو ور نو باذا تیسره جو اني تبه دې مکرر لکان العذاب لازما عذاب به فور ما او کو اني تبه دې مکرر اوسه غلي وا او زماده حکمت تقاضا داره چې مولاتو کوم صبر کو پاجما نه کړي کم بدر ذیکی اپا کي پاقونه الله تعالی درکوا اوروا وخالقه تو دن اپ خالقه دې دې کې پاکي بيانول الله ہر وقت دا اللہ توحید بیانو اپا اطراف و طرف سکے یقناً اللہ و ذر راکی دا اللہ یقینی امون دواستر کے آغیر خوشار ہوتا کہ فائدہ ورکر مندہ پاکے سارا جوڑا جوڑا دیتا موٹر بنگلے دیتا سو اڈو مگورا دیتا سر کی موچتوں دا نمائش تا جند دنیا دے ازمائش دوزے پر دیتے عرض قرفتا ولدے ہمیشا تاوی تکم اللہ درکے غیر مشرے او موز تابیداری اٹنگو سے گفتے نوارو مونتانا رضا تم درمی پیدا کریتا راضی رضا پر رضا پر لاو رکھے مونگا رضا پر کیو تا آقبت رضا پر متقیانو لتا پا لیارتا پا آوائی دی رضا پر مونتا موجد ربنا نزیر آولی دیتا آج بیان شوئے دی پسیفورم بنوکے تو انجیل کے بیان شوئے دی اکھا علاق کمون دی وقاض راتو ده په رنګ نو وايږي ربا او له دې ځایګم ته په رنګ بار چې تابع مستعاذاتنو وقاضينا چې مزلل شو راځي چې دا وداوي زه ترني ځای کې متا ټیک کړ او حارياو تر کې ته انتظار دي حارياو انتظار کوم کې دخل انجام كل من الفرقتين متربصن حارياو فرقا انتظار کوم انتظار کوم کې نوضوا أيها التاصو سوقوا مغيري السيلالة اسوقوا كلث سويا سرك يتلا انلنديا اصفي في تبديل واخر قالوا ان اقترب لنا العذاب المنذر قبل ان مورذون ما يدين ذكر بما سجن ليس ما هو هم يلغون لا يتد قلوبهم الذين قلنا ولا الا بشر مثلكم او ذات من شروان قال الذي علم قول السماء والارض وهو من الردين ان قرروا عدم الرسول برسالون بيعظم بيعكم ما وعد الله ولو نو ما مسوا القران الكريم قوم باهسا د صورت بقرانه د صورت کینام وا او پاوه کې فاتحه بقران عمران نساء مایده فاته قرثوا بقرې کې سلو مزانینو اول تمهید او شل ایتینو کې ابداوره توحید مالد الله احالت تبریش ایلو دجمه یې څه کې غننه شو به د موسیینو پس ادرې مې شه کې عمر منظمال جہاد د مجاهد ټریننګ بلوسافه راشرہ ادمل ثمن بالقوانین الارباح اذكور اسلام کور مې شه کې انطاق چه بې ځلاو امران کې دغه شفویہ چې اسلام د قرائت کار کوي شي ناور مې شه کې داغې شوبې تحقیق او چې د الفاظ د متشابهات منل دهم د سبغاتن رې ادرېم داغې تفصیل لا غل با پینزرس پڑیتایو زاہلی کتاب دوئے میں سے که جماعت تنظیم ادا غیر پارا قوانین اربعا اکید ایمان قانون سنت و قرآن ارکان فعال اپا دیکھ قبل مال لگون اپی زمع قیدہ دی جماعت فادت تنویرن پاگئی دعا که او خود کے تاز پابر در سرون نشکستن مخور اپدر کے سرد قلتن فتحاب شئی نیسا کے امور دا معاشریو صورت در ایسے ہو اول کشپارس احکام پمین ذریعت کے ادویم ایسے کے اتا احکام پمین ذرائی ہو ذریعت کے امنام حکم پر دعا تنویر او آخین کے بیار تفسیر دے فرقو اصورت ختمو پنف این شرک تصرف مائدہ کسلور مسئلے تعلیمات اور عباد غلط متصرف سب نیشتے رہے عالم الغیب نیشتے رہے او تعلیمات اللہ درست نظر للا درس زکار لا متصرف دے عالم غیب دے نظر لغیر اللہ غلط اغیط پتہ نیش دے لمتصرف دی اور سورت لس حسیو منتظر محصل بیا نکلے دیم ایسا دا انعام نوا در سورت کعف خورے و دے کے انعام انفال توبا یونس حوت یوسف راعت ابراہیم الحجر او سورت نحل بنی سائیدود ودیک زیات بیان را دیو چې مربی دي لکه څنګه چې نوم باسی کې زیات بیانو چې خالص لکل شي زموږ دې زموږ دې مې سې کې زیات بیان داو چمور ابي زم ان هم کې رد شرک مطلق یو صلی الله علیه رد او دې شرک تقاضي امخصل سلو وا نه دې شرک له له چې تصرف ته دعا غلي حاجت کې او کثره تا دې لو او کې سلو وا اسلام کې مشرکین او محرامات اوڈانی کے محرمات واللہ و تاہیمات و عباد ادا رئی پا جیتائے کے مجاہد لٹینگ و مبالغ لا و قواعد ستہ و اشپاگو باندے سورة کے دعوت جہاد و او غیر پارا و لفظ یا یا اندین آمنو قائدے گئے سردے قائدے پاپن بھئی تاسب جہاد کے تکڑا قائدے متکڑے نبرات کے اعلان ہاں مخلوقات سنو کس منی مشرکین دا اقسام مستامینین معاہدین او غیر معاہدین او دی کتاب داگئی پلیتے او منافقین داگئی کسرت سفات او آخر کدی مومنان تقسیم چی کل جہا دو شک نو اصل مطلب د توحید بیان کن او اصول ارباہ ایمان رسالت سراقت کتاب او منل دا شرط او مشیقین مشہور شبا چی مونگ دیر پایرا مدد کرو دې دې خلاصو وروړې دي ادمه ګنځو اغنا ورته هغه شيخه یې چې لوजूद الله بما لا علم السماات ابا نور تراجمه سورته ایسیو اول کې رات دشرک مطلقانه تے قادی اول افیلی ثالین اګې می اسې کې درنمونی بر تقیف ایاد انابات د حضرت نوذ قوم دانه کې مثال اسلام لقوم قوم تقیف او انابات قوم دینس وتكثاروا مساله نفي الدين في العلم او اله باذ لله اله باذ لله وذل ذكرا طلبوا الله تعبدوا ذكرا طلبوا او بوذ الله درذرا اطلبوا لا اله الا هو يوذن اول العايب السماوات فعبدوا اخرك ذي مسرنا ديشن في العلم هذ تنو ايت بونين هوذ وينين بوا اوي توي ما تطنيش شويه بوذين بوا او په دې تمر راډه زه حضرت یوسف صاحب حال پہچان یوسف دې لکه څنګه چې یوسف علی السلام په ابتدا کې مغلوب او عاجز وو خپل ور سره د اچې کړه هغه کوی چې درې ورځې تیر کړي په لارې پیریته او په ملمکه بادشاہ دا یتهبب جب خپل ملک نه کولو ولا سمجه هغه رسول کې درې ورځې تیر او لارې پیریره و دې او الله وتا په ملک بادشاہ کې ساقوم وسات په کوټې کله <تصفيق> کېتنیر د دواړو ممسلووش د بعدت اوعلم <تصفيق> مشل في دعاغبا ان تفته او ش فيعا د ګګه اوشي کې خالب بحر شین پو پړې متصرف ف ذين اتمامون قات نفض الله بیا یو الله عملي او بیا مربي د هرذين، ارشک دې میمنلو مفضل الله یو لاره موږ ته داني دې دلایل به تشکول تطفیفات سوره ابراهيم کې تفیق او انذار پس انذار کا سلوول ولا لفظه علم ذکر کا پس ایتونی کی تمهید ا بیا یو د علم جدال نوشکین معلم بیا عجيب ال بعد جدال نوشکین سی ما بینهم ادریم علماء بعد الامثله الثلاثه اصلولهم بعد الادله الرقيه او اقل ابراهيم عليه السلام سوره هجر كلمه راغبه شیطان ماذب شا صاحب اجر تماشو قبل شير او ملود باندې کپښوا مو کوسينه متذبین مستذین تبا او شو سوره نال کې داور کوي سره تفي او راغاب نه او قضای توحید الادله المتنوعه يا بات کې خالق ابی ادیم باپ کے زجر مستقوری نتا دیم ایسیٰ کے بشارت ننیبی نتا ابی اپدیم اصلیم انڈیام رالی گری دی دیم اصل دا مسئلہ امر مکردہ اصلور اصل اندل النعم کل لہا اٹول لیمتون زمان دی باران ککت دی زرغلی کمیرس کی دی ناو اٹول زمان دی دانگی انقلاب پتائی چیزرہ اور وڑی کہوے ہمیرشی بوداش ہے اتاثلن اعزاج بنین و حفظتن آخر کے زجر سورة بنیسائل کے غسلور امور تی مرتقب داغی مصحب دادار بردی یو کے مستمر را اور فساد ادرین استعضاء بی تختیر اسپکوال دعایتو اللہ تداغی تاخیر اوشی ادرین چه حق پرست ملک نوکیشی سلورم چه سیزا اوشی بی سورت کافنا دے میں حساب دے میں پاکاف کے جرد شرک شروع کرو چرا شرک جرد علم عالم و زید بیدہ اللہ نے گنات اوڈا باپ ایک پاکوالاتو شروع کرو سن جلو بنی باپ اولی کے اقوارن انبیاء حضرت نو ویلی ویہود ویلی سالح ویلی دارنگی فرشتہ ویلی ندارنگی پدی باپ کے حالات المصفی نے شروع کرو لاغئی حالات تا دے گو آئی اصحابتا و غیردان ندی تنی موسیٰ و خضر نو کرنے ن اپه دنیا ولې اتکه وي د دنیا ورک تاسو نه به وانه شي دغه باه وانه چا څه شي و ورک دې له جماي نن زنام سما په تاسو وبالي حالت المسافرین ذکر ک او دې باندې جالم غیب نه دي سورت کې مریم کې حالت المسافرین ذکر ک ک ټول عاجز دي متصرف نه دي هم بیا عاجز دي فرشته عاجز دی دا نه دي سورت جوه اسی کا ان بیا د اوور دوله یزدی فرسته یزدی اخر کې دا जबाब کا دا کې ترتی او ته شایستنیږي او تلوبل مسایل مصیبتونه کراغلې دي رضا نه مصیبتونه نلټی موسی اسلام باندې زرم مصیبت راغله هغه شاعری باندې سور راغله موسی د خپل قوم او زامینې سور پکې شو آدم باندې مصیبت راغله او تغيره تبديل هوا دا صورت دماصه وکښوته تکمیل کئی او خلاصات حالت تا انبیاء علیہ مسلم صورت کې پلی صورت کی صورت کئی دو حضرت موسیع و دادم دا زکر شو او دادین امرکی دو چند انبیاء زکر شو مریم کئی او طعا کئی او سو انبیاء زکر شو و دیکی کسرت انبیاء زکر کئی دو غی حالت جب آگئی طول موسیبتن گاوڑی بی او دو شرک غدرین قسم خلاصہ راوکی جنب د شرک دعا کیا انبیاء عجز دی نیو اللہ را مدد کی کانو یدوننا راقبان ورابا وکانو لنا فاشغین تو رمات فریاد کو ادا سورت تفرید عالم الغیر دین متصرف دین نلائق ببلد دین سورت کاف کے عالم الغیر دین لہو غیب السماوات والا سورت مریم کے معبود دین فعبد وستبر دین اور سورۃ طاق کے پٹولہ مینو سی وطنہ اور سیدی سورۃ خلاصہ کانو یڈون نار ابو ورا با وقانو لنا خاشین طول زر امرت بولم طول معنی پریا کو دائیں یہ سورۃ کے دائیں چلا ذکر کے جی عمر کے درو سورۃ لکے کاف مریم طاق کے ندی کے دا ابتلاگار استازین کی سرحل کفایق ازیل لکلی جمعید اللہ نا خدا مکرم کریلی اکرام الانبیاء بعد الابتلا نتی صورت کے دام تفریقی سے چاپنے ابتلا رہا ہونم نبیعز الدنیا کی مشرقوں نصورت کے ابتلاع نباد اکرام الانبیاء بعد الابتلا دا کی صورت کے نفذ شرش دعا صورت سوئے سیرے اول کے تقفیف حرکی نضور که ابراهیم نبات ایو اشتم دے پس در سورت تغانا سورت اول پنزل سایتونکے صرف تفیفات کی بیاور پسیر پنزل سایتونکے اس بات بیا ادلہ کلیه بیاور پسیر اس بات وحدانیت تا اللہ ادل سایت اول تفیف نزدیش خلقتہ حساب رسول پیغمبر ناراره اندیاه ته و شو اته را ماضی دپاره زاحقولو کو ني دې شه سلوتا ورته سا ادي په فکرې مخروون کي نظر اغله دې ته بيان درط تا پیغمبر نظر اغله مگر کوکي دي ادي ته ځکه انکي يلعبون دای دا بسګني یادې پادوس ورتري قرآن دارے ادائی بیاتا ہو جونکا غافل دید مندل دائی لہا یل ہی تو مانا دا غفرت بیسل عبد و عبد انسخا و لہا و نسل مقابر والبلا اپڑکڑا جرگا دارے مانو دو پیغمبر بارے کی جرگا اکڑا ماغا جرگا ای زان سر اپڑکڑا اوی نردہ مگر بند پشانتا سو ارہ رئی جادو تا اتاسو ینی کی جادو کردے جرگا اکڑا اوہ جرگا فیصلہ اپڑا اکڑا نو اعلان اوکر آئی جرگی ہیں سی مجھو دتا ہوئی بندہ دے اجادوگردے کالا ہوئی پیغمبر جادوگرداری تیدا خبر اکی رب زمان پوڑے خبرو باندھے کبر اوکر کتا عرب زمان ریدون کے پوڑے افتدا درد شر زمان پیغمبر دا ہوئی اگر خود سورتا ہوئی بلوائی دے جنبک خوبو ندی از غاس جو تا دربار کو کوبنہ دی دیوی نی دښپل کوبنہ سره یې ماته وهل شو اول انکار د قیامت او د انکار د رسالت اپدول تر سی واي دې ګنب کوبنہ دی دربار کوبنہ دی ته نه و بلکې دروغ جوړ نه و شاید درې زلبل یعنی سمونه د پیغمبر بارا کې مختلفات یې کل اداوئی دزگر ور خوب دیو، ننوئے داتا رو بھیجوک، ننوئے شایر دیو راجی شی امتاپی اومجی دی، سنکی لگلی شی ارمبنی ایمان نوائی اپخوا دینا، اس کلید چلا کری دیمون تاکید اندائی با ایمان داری، اندائی با ایمان داری کم کمور بانی چه ما حلاکت مقرر کرو او ما تپتاوا چه دی وزر پیراکو ام اځې بغا انکار کوي نو چې انکار کيس زه په آزاد نه دروم نو تم قمو چې ما ته پتاه چې په دې دارا صحیح دي غيمان نه لري ما دارا کوم سره چې آزاد مو صحیح وي نه غيمان نه لري نو دایم دا آزاد مو ایمان نورره په خا دی نه او کریوالو چې منت باکري دي نو دې به څنګه غيمان ایمان هوځي او کا ان دې لیکم او خاصا امر وکوم لایتا زه تاسو کې دولو معنا کتا شنو پېږي غیر مقالي وینو کوم تاسو زه دا هیڅ نه منم که زه پدې آ چیپم کوم او چیرته وای پوسی نو کوي د جال خو سه حدځه کوي خو کوي نه قصي غوې کیا به او زه تاسو کوم انو وګور دې موږ هم بیا جوسي چنه به پالاتم انو امیشا تدیداوی چترولای پرک کله کله قران اعتراض ذکر کی او جواب هم وصل ذکر کی اکل کله قران اعتراض ذکر نه کی بلای کی ذکر کی مارے حضرت رسول یا کولتا ویم جی فلا سواط داسن کې ګمبر چول جواب لوګو د نورې علیه السلام یوسي چې نو په حالته انو امهشا دارښتہ که مونږ دې سره په لوا ادا وا ادا ذا تفیذی او کوي رسل او مقاصم مونږ نبیع اه سوچ چې مخخو د اتباع دینه او لا کر مشرکین مسجد آیته کې اسبات قیامت هغه پیغمبر شو نا اوست قرآن تاریخ اراؤل اے گت انتاثرہ کتاب چپ دے گئی تاثرہ پاند دے ذکر و کوم دے گئی تاثرہ پاند نسیر تے نا تاثرہ پوئے گئی اوست صداقت قرآن دا دریو رمضان میلی مخیر آگا تا پی بی اخراوی مخیر سرز دریو آو او اصولو اوستا پی بی دریو رسول اصور آمان کردی ماری کلوناک چود آلی مان اپیدا مکرد پزدی ناک اصل کې قسم نه نه قسم زهر نه نه ملان وې ماته شو